Pista 37. Au trecut zile și nopți monotone, a venit ceața după îndelungate ninsori și geruri sticloase cu îngânarea de alb și negru a pescărușilor și aciorilor, stoluri bastarde vânturate în văzduful încremenit, oferind neputinței noastre aripi uitate și pene de podoabă pentru coifurile de lut. Obișnuit, fără voie, cu zilele mele reclusive, terorizate de copote, îmi treceam vremea întins pe patul de fier, citind și recitind aceleași cărți aflate în du somtos, lăsându-le mai degrabă să alunece prin mintea mea înghețată, ca printr-un labirint tubular, cele restituia neatinse, ori rezemat de geamuri, priveam afară modelând, în imaginație, forme din oienele de zăpadă, oameni, soldați, cai, tot se îngrozitor cu mine însumi, din cauza acetiei, straturi suprapuse, nimic. Odată am văzut un individ mărun și mâncat de vierni, de departe și prins în contur, pe măsură ce se apropia de biserică. Apoi, urcând la mine, mi-a vorbit despre puterea artei de a crea anulându-se. I-am dat o bucată de mămăligă rece, pe care a înfășurat-o cu grijă într-o batistă slinoasă și a plecat, promițând că poate își va mai aduce aminte de mine câte o dată și mă va mai vizita. Am rămas cu o durere de cap și până seara târziu am avut grețuri și vărsături chinuitoare. A trecut pe la mine și un Răspopit, gras și voinic, adept al altei obiective și al clasicismului. Îmi adusese un butoiaș miniatural, din care bea mereu, fără să mă invite și pe mine. Mi-a expus pe larg proiectele sale de viitor. Nu știu când a plecat, adormisem. Tim stagnant, zile cu lanțul la glesne, luminate de ceață, bandaj multar, strânțe cenușii. Singura bucurie a fost aceea de a surprinde într-o dimineață în biserică, unde coborâsem să văd chipul noului mort, depus pe catafalc, pe cel mai obraznic dintre emulii credincioși ai sordidului, un tip lung și subțire ca un ascarid, care intrase ca să buzunărească mortul. Căci am deschis ușa, nu mă observase și își continua nestingerit în deletnicirea, tocmai când scotea dintr-un buzunar un ceas vechi și frumos din aur încrustat cu pietre albastre și roșii. Nu m-a recunoscut și, luându-mă poate drept om al venit în control, mi-a spus că e reprezentantul tinerii generații, care se străduiește să dea omilinței un sens mai profund, să ducă mai departe cu ceririle, înlăturând incompetența, etc. I-am tras câteva perechi de palme, s-a tăvălit speriat și a fugit scherărăind ca un câine, fără să cuteze a protesta. Ceasul îi rămăsese. A fost ultima satisfacție pe care îmi era dat să o mai am, căci în seara zile spațiul imens din jurul Bisericii Negre a început să se populeze dintr-o dată, vestind evenimente mari și valul lor avea să mă poarte aiurea sub zodii necunoscute. De cum început să înnegureze, mă arătai la geam. Isprăvisem tocmai cu bătaia clopotelor și aerul mai păstra încă vibrații stinse, fibre deșirate în gol. Din toate părțile vedeam răsărind mici grupuri de oameni, câte doi, câte trei, câte patru, în cea mai mare parte cerșetori, atât cât îmi puteam da seama după ținuta și mersul lor, dar și domni eleganți, cu pălării înalte, femei în haine bărbătești, copii în pragul adolescenței, târându-și zdrențele și adunându-le mereu, revegiți de frig. Veneau încet încet de pretutinderea, ca și cum s-ar fi plimbat cu pași rarhi și pe măsură ce se întuneca, unii aprinseră rătorțe, încât întinderea se lumină și pe zăpadă jucară limbi eroșcate de flacără. Numărul lor crescut pe nesimțite, erau mulți, o masă aproape compactă jur în jurul bisericii și nu-i mai puteai distinge pe fiecare în parte, dar în mulțimea lor putea ceva sumbru, o veste, o amenințare, o nebunie. Nu mai era grupul ritual pe care îl văzusem uneori noaptea, venind în biserică la lumina câtorva torțe, pentru a spări solemnitatea în mormântării cuiva, era o mare de capete, o apă urâtă, întunecată, ostilă și numai la gândul că eram singur, înconjurat din toate părțile, fie și neștiut, de ei și de nimenea poate mă cuprinse o amețeală ce mă împărânjenea privirea în același timp, din incinta bisericii, urca o rumare crescândă. Am coborât încet și, între deschizând ușa de la capătul scărilor, am văzut interiorul plin de lume. La lumina torțelor recunoscui personajul auster, sordidul cu emuli, inclusiv cel pe care îl părmuisem. Fosta dansatoare, grupuri de cercetori voinici, mai mulți ca oricând. O agitație evidentă domnea printre ei. Se dădeau dispoziții precipitate și laconice. Ușa de la intrare, masivă și ferecată cu bare grele, fusese blocată pe din lângă și cășetorii voinici primiră ordine se oproptească repede cu drugi de fier. Era limpede că asistam la un asediu al bisericii negre și că oamenii din incinta ei trebuiau să se apere de mulțimea care se adunase afară. Când veniseră însă asediații, nu i văzusem, deși mai toată după amiaza aruncasem din timp în timp, câte o privire de sus, de la geamurile cupolei, simt că se infiltraseră pe altă cale, bănuind probabil ceva. Și totuși fusese surprinși, iar soarta lor nu-mi inspira nicio invidie dar soarta mea Luată de vârte și nici nu avea încă răgazul de a mă gândi la mine, de a cugeta ce trebuie să fac în asemenea împrejurări cu totul neașteptate. Fuga era imposibilă, devenisem fără veste prizonierul asediaților, ei înșiși prizonieri virtuali ai celorlalți. Nu puteam decât să împărtășesc soarta lor, deși nu eram cu ei. Fără să știu de ce, mă simțeam înclinat să fiu mai curând cu mulțimea de afară. Ca să nu mă simtă, urcai iar în cupolă și mă baricadai la rândul meu, blocând trapa cu masivul și prețiosul după care, apropiindu-mă de geam, privi afară unde asediatorii păreau pregătiți să asculte un orator urcat pe o mobilă de zăpadă. Cuvântul lui a fost scurt, violent, concentrat la obiectivul asediului. Cei din biserică erau denunțați pentru trădarea intereselor poporului și pentru crime comise în numele marilor mulțimi. Li se adresa un ultimatum, erau somați să se predea în cât mai scurt timp, părăsind biserica fără a aduce prejudicii mortului de pe catafalc, predând planurile secrete ale cimiteriului și ale acțiunilor de la capătul promontoriului. Cei din untru au răspuns printr-un cântec de luptă foarte sacadat, cântat pe o singură voce de către toți, îngenunchiați de bună seamă, așa cum se obișnuia să se intoneze acel cântec, cu o solemnitate sumbră și disperată ca o prevestire a morții. Cuvintele cântecului vorbeau despre ura față de părinți și de frați, despre superioritatea oamenilor cu mâinile lungi față de toți ceilalți, despre subjugarea femeilor și despre viitor. Nu era niciun semn care ar fi dispuși să depună armele, din potrivă, erau mai siguri de sine și mai înverșunați ca oricând. După ce îi sprăviră de cântat, îi zbucniră ceilalți de afară, cântând și ei același cântec, căruia însă îi modificaseră pe alocurea textul. Apoi se auzi o trompetă sunând prelung, modulând o melodie sfârșitoare și se -a aprinseră becuri. Când lumina lor se făcu simțită, am observat că erau de fapt mici ruguri ridicate din loc în loc, pe care ardeau obiecte nedeslușite, dar și documente, manuscrite, cărți, căci în văzduf urca un miros de hârtie. Arsă. O clipă mă îngrozi gândul că ar putea să dea foc bisericii pentru a-i sili pe asediați să se predea. Și astfel mi-am adus aminte de galeria subterană care lega biserica de bastionul ruinat, aflat pe malul mării la o bună distanță. În ce chip să dau de intrarea acelei galerii, iată întrebarea care mă urmărea, când, deodată, lovituri puternice izbiră în ușa ferecata a bisericii. Începuse asaltul. 38. Voietul loviturilor se auzea ritmic, obsesiv. Părea însă și pierde intensitatea sau în orice caz a nu și-o spări într-un nimic. Constant, egal, monoton, sunete de tobă enormă ca la o execuție de noapte, condamnați urcând pe podium unde se profilează spânzurătorile și mut călăul își încrucișează brațele suflecate în roșu. Asediul semăna și el unui ritual convenit, impenetrabil, și toate lucrurile pe care nu le înțelegi îți trimit în oase fisoane de spaimă. Mi se făcuse fric și întunericul mă apăsa material, cătușe, glugă lăsată pe ochi, de mișcare dureroasă. Afară nu se vedeau decât rugurile, arzând mereu și mulțimea fremătând în valuri, mișcându-se dintr-o parte în alta. Plânsăte izbucleau undeva printre asediatori, femei sau bărbați puflete se vedeau smulgându-și părul. Mai încolo, izolat oarecum, un grup de indivizi subțiri începură să cânte, acompaniindu-se cu ghitarele și scuturându-și trupurile spasmodic, antrenant, irezistibil. Cântecul avea doar câteva cuvinte ce reveneau mereu, strigate și ritmate. Nu puteau fi decât foștii mulți ai sordidului, cei care îl părăsiseră de mult cu dispreț. Un cercetor se apropie de ei și, după o scurtă discuție cu unul, indivizii porniră strigând și ridicând amenințător brațele spre zidul bisericii. O mare parte a mulțimii îi urmă și începu să gesticuleze. Aveam impresia că amenințările îmi sunt adresate mie. Zăriseră poate silueta mea la geamurile cu polei și m-am retras în umbră, schimbând un bruscă dispoziția inițială de a-i prefera într-o oarecare măsură asediaților. Printre aceștia trăisem cel puțin de câteva vreme, ignorat, mă pierduseră, mă uitaseră, confundându-mă cu un clopotar oarecare sau cu ideea lor că a anumite ceasuri trebuie să sune clopotele. Dar în aceeași clipă, Turcia energice răsunară în trapa din dușumea colei, făcându-mă să sar de pe patul pe care mă așezasem, retrăgându-mă de la geam. O blocasem, împingând dulapul deasupra ei, dar nu mi se părea suficient acum, când loviturile se înmulțeau mereu, simțeam că nu mai pot avea scăpare. Repezindu-mă să trag patul de fier, alăturându-l dulapului pentru mai multă siguranță, m-am împiedicat de ceva și am căzut. Pipăind cu mâna prin întuneric, am văzut că mă împiedicasem de un inel gros de metal, înfiândușumea în acum. Cupolii. Părea un mâner. Am tras de el și am simțit că se ridică. Era o altă trapă deasupra căreia a fusese așezat patul. Unde dădea nu mai avea nicio importanță pentru mine în clipa aceea, când loviturile asediaților, care mă asediau la rândul lor, se auzeau tot mai amenințătoare, încât era limpede că în curând vor pătrunde în cupolă. nu rămânea decât să cobor, ceea ce am și făcut răsând cu grijă trapa să se închidă în urma mea. Treptele erau de piatră, înalte și dispuse în spirală, cum le în prin întunericul opac. Coborîșul era nevoios, dar știindu mă urmărit, îmi dădeam silința să sarscă câte două trepte, sprijinindu-mă de balustrada metalică pe care o descoperisem. Încât în momentul când se auzi undeva sus, vacarmul celor ce să rătrapa, pregătindu-se să pornească pe urmele mele, eu ajunsesem la capătul treptelor, într-o hrubă mare luminată de două lumânări ce ardeau lipite de zid. Cine să le fie aprins, mă întrebai privind în jur, îngrozit la gândul că s-ar mai fi putut afla cine acolo. Dar nu era nimeni. Din hrubă porneau trei galerii în direcții opuse. Am cântărit o clipă, apoi fără să știu de ce, intrai în prima dintre ele, aflată la stânga mea, după ce a avusese în fericită idee de a lua cu mine amândouă lumânile, stingând una ca să o păstres și luminând drumul cu cealaltă. În urmă se auzeau glasurile celor ce cobărau treptele. În timp ce eu goneam prin galeria care cotea mereu la stânga, într-un timp m-au oprit să mai răsușul. Era o tăcere de plină. Am glasurile urmăritorilor mei, rămași de sigur cine știe unde. Parcursesem o bună bucată de drum și galeria continua. Mi-am amintit de bastionul ruinat, în incinta căruia bănuiam că voi ajunge, dar nu se zărea nimic, în ciuda bunei distanțe pe care o străbătusem. Mi-am dat seama că alesesem o altă galerie și că eram sortit să ajung cu totul în altă parte, cine știe unde, dar era prea târziu, Porni încet. Încet, obosită de urâtul pământului colindat pe dinăuntru, pe măsură ce înaintam, se auzea tot mai rămurit un vuiet prelung, ritmic. Drumul îmi era din ce în ce mai greu. Galeria devenise noroioasă, din tavan picura apă și vuietul părea respirația unui animal enorm, care m-a aștepta la capătul nopții, ori în măruntaele ei. Un animal, 10 animale, 100 de animale sau 100 de oameni, respirând ritmic în așteptarea prăzice se apropia. La o cotitură bruscă a galeriei, un curent puternic mi-a stins lumânarea, lăsându-mă să orbecăiesc printr-un întuneric lichid, solzos, murdar. Nu mai știu ce a urmat, parcă mi-aduc aminte cum, înaintând prin noroi, târându-mă în ritmul acelui vuiet mereu mai destușit, am simțit o lovitură sau am căzut împiedicându-mă de ceva, sau poate altcineva a căzut peste mine și mi-a adus un semn dulce ca mormânt. 39. Frig fumezeală, paloare, lătrată de câini Prin pleapele încă închise, pătrund zorii sau seara, același roșu de sânge amestecat cu o lumină vagă, mai mult presimțită, lumină de naștere ori de moarte, nașterea seamănă prea mult cu moartea, poți ucide pe cineva făcându-l să credă că îi dai naștere, vis de asasin echivoc, nu știu dacă mor sau mă nasc, sunt singur și în curând voi deschide ochii în, în nimic. Ochii mi s-au deschis de fric și de câini, eram culcat pe o grămadă de păieji lave, învelit cu o acoperitoare de pluși și zăceam într-o încăpere zidită pe jumătate în pământ. Groapă bordei mizerabil. Prin geamul mic, aflat sus lângă tavan, pătrundea lumina. Și era dimineață. Lumina creștea venintă din zăpada de afară și mi se părea mereu că sunt altcineva. Acel altcineva a întotdeauna așteptat, întotdeauna oportun ca o salvare ce dă lucrurilor, întorsătura dorită când totul pare pierdută camera era mică, joasă, eu purteam haine din rechizita teatrului, care știam că se desfințase de mult, și acoperitoarea nu era decât o bucată din vechea cortină cu ghirlande de trandafiri și cu lire. În jur n-aveam pe nimeni, Și lătratul câinilor se auzea afară neîncetat, readucând mi ciudat în memorie întâmplările prin care trecusem. Asediul, fuga urmărirea. Oare voi fi scăpat? Sunt singur, în gol, în nimic. Încă n-am fost ucis. Sau poate aceasta e moartea. Sau poate nu aveam încă puterea de a mă ridica. Abia izbuteam să privesc, să-mi țin deschiși ochii de înnecat, cu preape de metal și cu genele pline de alge putrede. Mișcându-se încet, ușa vordeiului s-a dat în lături și a intrat un personaj cu firavă, trecurându-se ca o umbră spre mine. Ții minte, spus spuse cu un glas cântat, când la ultima noastră întâlnire se-am destinuit că vei ajunge la oaltă cu mine și că nu va fi spre binele tău? Iată te ajung și încă mai înainte de a mă fi așteptat eu însumi să te văd aici. De acum ne vom întâlni mai des, chiar dacă nu vom putea sta de vorbă decât rare ori. Oricum, nu mai ai unde ajunge. Ești aici. Orbita e deocamdată închisă recunoscut sem de îndată, dar abia după ce a început să-mi vorbească, mi-am dat seama că e tânărul evreu. El mi-a povestit cum mă descoperise ră câțiva și voinici, prăbușit la grilajul care închidea intrarea subterană, cum era cât pe ce să mă transporte la Biserica Neagră, dar în ultima clipă li se comunicase că nu mai e necesar, întrucât mortul programat pentru seara respectivă fusese adus de către o altă organizație, și astfel mă abandonaseră în bordeiul ce avea să însurjească drept locuință. Și tot de la el aflai că mă găsesc pe promontoriu, nu prea departe de vechiul far. Această știre mă învioră și îmi readuse toată puterea. Idealul meu era de deci, ce realizat și nu mai aveam decât să pândesc ocazia de a mă strecura pe una dintre frumoasele corăbii străine pe care le halucinam. Dar bucuria mea a fost curtă. Bănuindu-mi gândul după expresia chipului meu, tânărul vreau să grăbi să mă edifice. Promontoriul alb la care te vei fi gândind de bună seamă e tot ce poate fi mai deosebit de locul unde ne aflăm. E adevărat că e doar la câte Zeci de pași și de Însă e de cealaltă parte a limbii de pământ ce înaintează în mare. E pe partea stângă. Aici ne găsim pe promontoriul negru și când vei ieși din bordei, vei înțelege că distanța aceasta atât de mică e totuși de netrecut. Ai însă grijă să nu ești de aici ca să nu te zărească cine. Deocamdată tu nu exști pentru ei. Așteaptă să ți să ofere prilejul de a activa și atunci totul va deveni plauzibil. Vei căpăta un loc un sens, nimeni nu te va mai vedea, nu se va mai întreba cineva. Ce faci de unde vii, ce ai făcut înainte. În timp ce vorbea, ușa se deschise din nou. În bordei a intrat o arătare posomorâtă, îmbrăcată în zdrențe, tărându-și o pincile murdare. Purta o tavă de scândură pe care erau două lumânări și un mic bust de lut. Așeză așezat într-un colț al bordeiului, pe o ladă veche. În aceeași clipă, tânărul evreu se ridică și și foarte precipitat, băiguind câteva vorbe fără noimă. Nu l-am înțeles, căci privirea îmi era fixată asupra personajului care intrase. O recunoscusem pe fosta mea proprietăreasă, deși se schimbase îngrozitor. Îmbătrânise, slăbise și avea în ochi o exaltare de vestală nebună, care o făcea să nu vadă nimic, ca și când ar fi privit înăuntru tuturor lucrurilor fără a le desluși formele. Un fior mă zgudui la gândul că făpusem dragoste cu ea și că deseori după aceea o văzusem în bisele mele erotice, primându-și formele prin patul somtoase, răsturnându-se printre perne pastele îl mă ca o lipitoare enormă. Părea să nu mă fi recunoscut, ori poate că nici nu mă observase și de aceea stăteam nemișcat, străduindu-mă să nu-i atrag atenția, căci o discuție cu ea mi-ar fi fost imposibilă. Am închis ochii încercând să adorm. Auzeam mare agitându-se mania ca afară și vântul rând stins și câini lătrânt din vreme în vreme, răspunzând unor chemări numai de ei deslușite. Mi-a fost greu să adorm. Gândurile îmi zburau la viitoarele mele zile, la noua ce mă aștepta, fără să o cunoscă deocamdată, la toate întâmplările prin care trecusem în ultima vreme, fără să le fie aflat desnodământul. Când piloteam în marginea somnului două bătăi energice în ușa bordăiului mă deșteptară și câțiva indivizi pătrunseră în lăuntru. Se așezară pe jos cu toții în afara unuia dintre ei care se închină în fața micului bust de lut lăsat de fosta mea proprietăreasă. Apoi, apropiindu-se, îmi sărută mâna și început un discurs foarte marțial, vorbind despre personalitatea mea, elogindu mi cultura, inteligența, talentul, în termeni bombastici, dar făcând permanente aluzii perfide la unele abateri de la principiile sacre ale religii. Din când în când se oprea și ceilalți aplaudau cu gravitate spusele sale, care îmi dădeau un tremur nervos, ce se accentua pe măsură ce l-ascultam. Tot ce pricepeam din vorbăria lui Onctua să era insinuarea viitoarelor mele sarcini. Comendea mereu despre spălătoria ce utiliza apele mării, pregătind mărfurile destinate unor negustori străini și exalta importanța educației estetice a lucrătorilor din acest domeniu. crezuse o clipă că nu era la curent în privința tuturor avatarurilor mele, dar prin câteva referiri fugare pe care le făcu și mai ales prin inflexiunile glasului, mă convinse că știa totul. Cine era personajul și ce anume urma să fac pe viitor? Încercam să-l identific, dar îmi era greu. Chipurile tuturor acăpătaseră o labilitate derutantă, își schimbau trăsăturile, semănau între ele sau își pierdeau trăsăturile. Eram sigur că-l cunosc de undeva și totuși mi-au trebuit multe eforturi ca să-mi dau seama că e falsul meu, frate. Așadar, mă descoperise și aici. Cât despre activitatea ce mă aștepta, aveam să mă edific oarecum a doua zi. Dar noaptea trebuia să-mi aducă mai întâi alte lămuriri. 40 Indivizii care intraseră în bordei, însoțindu pe falsul meu frate, mă dezbrăcară de hainele de la teatru ce-mi fusese rădate numai pentru că eram sortit, la început, catafalcului din biserica neagră. Îmi luară și cuvertura făcută din vechea cortină și, în loc, îmi lăsară un cojoc lung și larg din blană de iepure, ce urma să-mi fie unic bejmânt, folosindu-mi și drept acoperitoare pe timpul nopții, iar în picioare ne aveam decât să încalți o pereche de pâslari vechi. Pe piept, în dreapta, cu jocul, avea aturnată o medalie mare și grobiană dintr-un metal ieftin, care îmi fusese probabil destinată mie, purtând inscripția urmașilor marilor luptători din trecut. Ziua mea amăgii, dormind zgribulit pe grămada de paie. Când se înnotă, de abia mă trezisem și deodată văd intrând în bordeiul meu, silueta zveltă a unui om ce se apropie, așezându-se lângă mine. Era fostul gropar care umbla fugărit de mult. Mă înviorai, bucurându-mă la vederea lui căci era singurul care mi-ar fi putut spune ceva despre cele petrecute în ultima vreme ca și despre propria mea soartă. Mă temeam doar să nu intre cineva surprinzându-l, dar nimeni nu se ivi și astfel am stată de vorbă până la ziua teama în fusese de altfel neîntemeiată, căci, după cum îmi povesti fostul gropar, deznodământul asediului, la care asistasem, părea să schimbe radical horizontul existenței noastre a tuturora. El însuși, fiind unul dintre ideologii asediatorilor, avea deci cu totul altă situație decât aceea pe care eu o cunoșteam. Din povestirile lui am aflat că Biserica Neagră fusese luată cu asalt și spre ziua căzuse în taberii taberei care o asedia, ca și principalele puncte ale orașului. Asediații, folosind galeriile subterane, ce se restauraseră și se extinseseră în ultima vreme, pretutindeni de de subtul cetății, se refugiaseră în unul din sedii religii, unde continuau să reziste. Promontoriul rămăsese și el deocamdată în mâinile lor, deși servitoarea cel domina ca autoritate supremă, începuse a manifesta simpatii pentru tabăra adversă și rustul venirii lui era tocmai de a lua legătura cu ea pe ascuns, în vederea unor înțelegeri posibile. I-am vorbit despre indivizi ce mă vizitaseră înainte și el mi-a destăinuit că falsul meu frate fusese trimis de asediați, ca ajutor al servitoarei, fiind însă investit în secret cu puteri de pline și autorizat ca la nevoie, să o înlăture lundui locul. Se spunea însă, deși nimeni nu văzuse, că pe promontoriu se afla și fosta dansatoare, venită să-l supravegheze din umbră, căci, în pofida abilității sale, falsul meu frate era și el suspectat în cercurile cele mai înalte, unde se primiseră câteva la denunțuri recente. Toate acestea nu se simțeau deloc în partea dreaptă a promontoriului, unde mă aflam eu. Aici se tăiase în stâncă un perete abrupt, înaltă de câteva zeci de metri și având săpat jos, la nivelul mării, sumedenie de bode, asemănătoare celui în care fusese maruncat. Ca să treci dincolo pe promontoriul alb, unde ancorau corăbile străine, trebuia să escaladez peretele abrupt și mai cu seamă să scap de colții câinilor enormi, bine dresați, care patrulau pretutindenea ca niște sentinele sinistre. Ascultam cuvintele lui în întuneric și mă resituam pe orbita unor evenimente precipitate mereu în pragul desegării, ce se anunța tot mai apropiată. M-am oferit să-l însoțesc, participând și eu la luptă, dar fostul gropar, în lămurie inutilitatea oricărui efort al meu, cât timp lucrurile nu se vor decide aiurea. Asediații și asediatorii nu sunt în ultimă instanță decât mase de manevră. Adevărata luptă se duce sus, însă închise și inaccesibile, unde cercurile superioare ale legii, divizate în două tabere, se confruntă zi și noapte, abia reușind fiecare să comunice cu câte un agent strecurat spre acele încăperi ascunse. Acolo se va hotărâ totul. Orașul e gol, oamenii s-au ascuns de spaimă, căci în asemenea ceasuri cel mai nevinovat cuvânt poate costa mult. Dar victoria noastră e sigură și când totul va fi decis, vei fi chemat să-ți ocupi locul de drept. Tatăl tău e simbolul însuși al taberei noastre. Până atunci ești mai adăpostit aici ca orunde. Comportă-te ca și când n-ai ști nimic. Fă tot ce ți se cere și așteaptă cu încredere."